Eta esan bezala, maietzaren hogeita sortiko udar eta foru hautez kumetako, hauta ba, eh, elkarrezketa errondarekin jarraitzen dugu, antxeta irratian. Eh, ai, justu, ba, gintaldi honetan, hor eh, dezkaritza izan buten alderdiekin, ondarri bira begiratuz, gauruan, Igor enparan, araneta dugu, onbidatua Igor, eixo. Kaixo egun honak, eta e... eskerrik asko antxetari egindako arrera batik. Berroita bostu urte bituzu, e, lan zientzietan lizentziatua, lan harremanetan diplomatua, mm -hmm. garraion prese batelan egindakoa, sindikal gintzan, komprometitua ere eta erregintzan implikatua. Bistanda, okay. e, ondarri biko zinegotzi eta botxan itzeko bozera malea e, azkena gintaldiontan, eta errepikatzen duzu. Zergatik. Errepikatzen dut bai, ba, uste dut kasitakoak balioan jarri, eta aurrera begirakoan e, alkatetza lortzeko bigarren saialakera bat egiteko asmoz. Hmm. E, transizio klimatikoa, Krisiklimatikoa, energetikoa, bizi dugun uh -huh. honetan, hau guztian autan da, eta minu, ba, etorkizuneko e, irigintzan, adibidez, ba, eragina izango dudari gabe, ondarribia ez da partekoa, e, nolako etorkizuneko edo biharko ondarribia? Uh -huh. bueno, Gai honekin dudari gabe, ba, disertazio luze baterako ba, aukera eukiko genuke, e, larrialdi klimatiko batean murgiluta gaudea da, Gizarte bezala ere eraldaketa batean gaude, e, jaiotze taza txikia eta adin batazbestekoak gero eta haundiago dugu nonetan, horren harira ba bi aukera ditugu. Alde batetik e, aldaketa hoie guztiei aurre egitea edo aldaketa hoiek gu harrapatzea edo ez. Eta gure kasuan haotsan hitzetik argi daukagu, e, kasu guztietan hobea dela aurre egitea eldu diren aldaketa hoiei. Asmatuala ez, zeren etorkizuna ez dugu ezagutzen nolakoa izango den, baina neurriak hartzen asteak e, erakutsiko digu gizartearen eraldak eta horren eboluzia nolakoa izango den. Eta egokitu egin beharko dugu unean-unean, baina aurretik landuta eukiko ditugu ez eginak eta erabaki batzuk hartuak ere. Horregatik bueno, gukustu dugu gizartearen zartzeari aurre egin bardiagula, adineko pertsonentzako etxe bizitza eredu berri itzaileak abian jarri barritugu, hasi behar dugu ja ditugu neurrietatik e, eredu horreri aurre egiten, guk irudikatu dugu muliatuk, muliateko zuloan, ba adin nagusiko pertsonentzako etxe bizitza kooperatibo bat egitea, du dugurutzea, Serresanik ja, ez elikaduraren jasangarritasunari buruz. Hmm. Uste dugu oso garrantzizkoa dela crisi horren aurrean, ba elikaduraren burujabetasunari e, aurre egiteko neurriak hartu behar ditugula eta horretan lehenengo sektorea ezinbestean indartu beharra daukagu. Uste dugu e, gertuko elikagaiak gertuko kontsumitzea oso garrantzizkoa dela. Eta beraien produktuak e, ekoiztea aparte, eraldaketa eta bat emateko aukerak sortu behar ditugu, gertu ere kontsumituak izan daitezen. Horretan dudari gabe kontsumoaren ohiturak aldatzera behartuta gaude. Eta baliabide finitoak direnak, uraren kasu, gaur egun uste dut oso e, boganda oen gaia da, ba, neurri finitoan ere kontsumitzeko ohiturak hartu behar ditugu. Eta zerre esanik ez, e, zakarren gaiari dagokionean. Uhum. Uste dugu, birziklatzearen ereduari buelta bat eman bari dugula, gelditu delako, eta zer osa gizarte baten oinarriak jarri behar ditugula gaurtik aurrera uhum. martxan hor bai, e, nabarmen e, aiipatu izan dute txingudiko zerbitzuaketikman komunitatean ere ondarribiak parte hartzen du, berrogeita hamiko berzik latzetasan gaudela gutxi gutxe goraera. Mm -hmm. estakatua. Bai. Ba, Gipuzako beste eskualde batzuetan nabarmen gorago denean? Aspalditik hala da bai, e, Gipuzkako beste zenbait herrialdetan ehuneko hirurogeita hamar eta hoko lagoiko tasak e, lortu dituzte azkeneko urteetan, Eta hemen bidazo aldeko baiaran, ba, egonkortu eginda eguneko berrogeita marrin guruko tasa horretan. Eta uste dugu filosofian egon behar aldaketa bat. Hau da, ez da zenba sortzen dugun, baizik elburua ja, gure buruari jartzen hasi behar diogu, ez dugula zaborrik sortu behar zero saborren, helburuak arribar diogu gure buruari. E, mugikortasun jasangarri ari buruz ere, mm -hmm. erabateko garrantzia du zentzunetan ba, trantzizio e, ekologiko eta energetikoan ere. Ondarri zenbait urratxe mandira, azken urteetan, bueno, hainbat obra ere ikusi bitugu azken hilabeteotan, mm -hmm. ba, en mugikortasuna hobetzea aldera, ez dakit nolako eredua aurrekusten duago txanitze. Ondarri bian arazona harben bat daukagu eta Askotan gauza bat esaten da eta kontrakoa da egiten dena edo ez. Eta mugkortasunaren ikuspegitik hau e, nabarmena da. Hondarbiko arazorik handienetako bat da ondarbitarrek ez daukatela herrian bertan lan egiteko aukera, E ba, lanera erritik kanora joten direla eta ondarribian dagoen lan postuen kopuru ahdi bat herrira dato zen pertsonek betetzen dutela hordan joan etorrian egunero milaka pertsona aritzen aritzen dira. Hor badago, e, mugikortasunaren ikuspegitik e, gatazka handi bat daukaguna edo arazo handi bat daukaguna. Aldatzen ez dugun bitartean eredu hori, ez dugu lortuko mugikor, mugikortasun jasangarri bat burutzea. Horretarako, noski etxe bizitzan eta lanen strukturetan e, aldaketak egin beharra daude, eta mm. hori nabarmen nahi nuke lehen bizi. Beste alde batetik, mugikortasun jasangarriaren ikuspegitik ba, ondarioan ere badaukagu beste arazo bat eta da kale publikoaren okupazioarena. Mm. E, ba, ikusten dugulako terratzen edatzean nabarmena izan dela bereziki pandemias geroztik eta badaude hainbat eta hainbat kale mugikortasun urritua duten pertsonek ezin dutela bertatik pasa. Hori onarrian eukibarko genuke barneratuta kalea herritarrek erabiltzeko da, eta lekua badagoen heinean ba, emamungo da aukera bide publikoa okupatzeko. Baina lehentasunan ondagoen kalea herritarrek erabiltzekoa dena, eta bereziki, pertsonari izan erabiltzeko aukera izan behar dutela. Eta azkenik, bueno, bizikletaren erabileraren ikuspegitik ere, ba, eh kolpainatu duzun bezala, e, egin dira hainbat eta hainbat e, obra uhum. asfaltatzearen ikuspegitik edo eta bueno, Hondarribian onartuta dagoen mugikortasun planaren oinarrian esarritako lehentasunak, hau da oinezkoak lehenengo, e, txirrindak edo bizikletak bigarren lehentasuna edukiko luketena, garraio publikoa eta azkenik motordun motordun ibilgaiuak edo Baruk ikusten dugu gauza bat esaten dela edo gauza bat onartzen dela, lehentasun hori onartzen dela eta kontrakoa egiten dela, ezta? Eta ikusi dugu egin den kaleen biziberritze horretan, ba, ibilgailuentz eta asfaltatutako eremuak txukun txukun jartzen ari diren horretan, Espaloiak adibidez zarrak eta berriak leku berean modu traketxean egin dira eta seresanik ez bidegorri sareari dagoki honean sarea ez degula osatzeko e, baliatu obra guzti hauek. Bidegorrien koneksioan ez da inolako aurrera pausurik eman. Aregeiago esango dut egin diren bidegorri zati berrietan nahiko traktet peraltearekin eta gora goraberatzuak diren zatiak egin dira eta horrek erakusten du lehentasuna Obra horiek egiterako garaian ez dela izan ez oinezko ez bizikletentzako lehentasuna, baizik ibilgailuentzako lehentasuna izan dela berriro, ez? Eta horregatik esaten dugu gauza bat esan eta beste egitea ez dula balio. Tabochanitzek esaten duena betetzeko konpromiso hartuko du. Bai, mui, bai, bai, mui. Garraio publikoaren bai, oso oso garrantzizkoa ditzete sait, bai. Garraio publikoaren gainean ere adostasuna badago, eh, herri guztian badago adostasuna, beharra ere denok naharmen ikusten dugu eta garatzea da falta dena. ez dugu ulertzen nola, ez udaletik, ez foru aldunditik eta amarkadak badaramatzagun aipatuz, e, garraio publikoaren edapen bat eman behar dela, topoaz hitzegin da, metrobat eta hitzegin da, erribarruko autobuzaz hitzegin da, baina ez da ezertxo ere garatzen. Orduan, nahi badugu e, autoaren erabilera murriztu ezin bestean, garraio publikoaren indartza bat egin behar dugu, bide gorrien zaretze bat egin behar dugu, eta oinezko ibilbide erosoak ere egin behar oh. dugu. Etxe bizitzei dago kilez, duzu, uh -huh. adineko pertsonentzako ere atera bidea bilatu behar direla, baina eh, ondarri bitar ba, askoren kezka da, e, uste dut zazpire unbal lagun badirela, Etxe bizitza sozial baten esperoan edo, abesterik ezin dutelako, hori edo hondarribitik ba, bitik ba, kanpora bizitzera joan behar dutenak. Ez dakit, zein diagnostikoa egina buzutena botxanit, zetik ondarri bian bizin nahi mm -hmm. abian jarri zen utelarik Eta zein atera bide, zee, bai. tutuzte ba, neurri bakar batekin aski den, baina... Hori da, ba, bueno, argi dago, Ondarbian, Amarka da Luzetako arazo daukagula laetxe bizitzaren naz. E, Sangon nuke, gutxinez, Zagartzasuren Alkatetzapik eratorritako arazoa dela. Ez xomin Zagartzasutaz, ez nez xomin Zagartzasutaz ari, baizik Francisco Zagartzasutaz. Zagartza Hau da, frankismoaren garaitik eratorritako ereduaren arazoa ari ez diogu e, buelta ematen jakinez. Eredu hori gaur egun indarrean dagoena oraindik dik e, ondarribiko udalean, eta bueno, hau txanitzeko hori eraldatu nahi du, horregatik e, e, aipatu duzun bezala ondarribien bizi nahi dugu kanpaina abiatu genuen, eta kanpainaren funtsa da azkenean etxe bizitza politika publikoak egin behar ditugula. Ezin dugu ulertu etxe bizitza eskubide unibertsal gixa, eta aldiz ustea merkatuaren edo espekulazioaren baitan erregulatzea. Gudalaak administrazio publikoak merkatu hori noit merkatu horretan nolabait eragin egin behar du. eta modu aktiboan eragin behar du. Ikuspegi global batean ez eta horretarako bueno, e, Google babes ofizialeko etxeak sustatzearen aldekoa dela, bereiki aloka iruzkoak behin eta berriroa e, horren aldeko apusto egin dugu. lehen aipatu dut adienentzako adineko pertsonentzako pisuak mm -hmm. egin behar ditugula, Etxe bizitzak erabilitzeko programak egin behar ditugu, e, apartamentu turistikoen erregulazioa egin behar dugu eta e, eta bar luze bat egongo litzateke, ez? E, modu globalean jorratu beharreko gaia da eta 20 espekulazioari, ateak itxibar dizkiogu. Hmm. Zeren, eh, bueno, apartamentu turistikoen gaia, baino gaia batan ipatu da ondarribian, nabarmen markatzen ari dena, herria bueno, ba, bera, bai. e ekonomia eta gizarte mm harremanetan, -hmm. ere. Bai, dudari gabe, eh, eragin bat egite eh, izaten ari da, ez soliek apartamentu turistikoen gaiak bigarren erresidentziako etxe bizitzen... Eh, Gaiak ere, e, badauka, e, eragin zuzena gitarrek, ondarri, ondarri bizitzeko aukera iz, izateko zailtasunak ezartzen dituena eta hori ere nabarmendu nahi nuke. E, apartamentu turistikoen gaian, e, deigarria da nola, enpresak beraiek ere erregulazio baterako beharra ikusten duten? Gaiak. Hm. E, gu arrituta geratu gara, izan ere, bueno, gai aulandu izan dugunean pentsatzen genuen ba, apartamentu turistikoen enpresak e, kudeatzen dituztenek, bereziki herrikoek, ba, etzutela begionez ikusiko gu egitenarekin nien proposamenak ez, eta beraik bildutakoan, Arriduraz ikusi dugu, beraiek ere, beharra ikusten dutela izan ere, badagolako bigar, eh, apartamentu turistiko gisa erabiltzen diren etxe bizitzak inungo erregulaziotik kanpo egiten diren akondarribean, ez? Eta eh, eskatzen zuten gauza bakarra zen, partekatzea katzea beraiekin, ze politika jarraituko genuke apartamentu turistikoen erregulazio bat egiterako garaian. Mm -hmm. Eta jarri izan ditugunean aukerak maiganean, esango nuke inolako zarantzari gabe aukerak ikusten ditugula adostasunera iristeko, Bai, e, eragile horiek zein herritarrek ikusten dituzten beharrak e, elkar trukatzeko eta e, erregulazio txukun bat egiteko. Hmm. Jarduera ekonomiko bada, dudarik gabe, mm -hmm. eta turismoak eramaten du ekonomiaren parte handi bat Hondarribian eta ostalaritzak ere len aipatu duzu lehen sektorea sustatu beharra dagoela, hain e, justuko ba, zein sektoren nola zertan bultzatuko zenukete e, ba, ekonomia Hondarribian. Bai. Bueno, alde horretatik, badago irugarren sektore bat edo zerbitzuen sektore bat, ondarribiko hmm. ekonomiaren euneko gutxi gora bera, e, bueno, okupatzen duela edo abarkatzen hmm. duena, e, zentzu horretan e, eraldaketa baten beharra dago, aurrez haipatu dut, lehenengo puntuan aipatu dut, egingen ezakela ba, aldaketei itxoin edo aldaketei aurre hartu. Eta ondarribian gertatu dena, e, ba, aspaldiko garaietan izan da, turismoaren sektorea, ba, indartxu zegoen ez, ba utzi da neurri batean e, olatu horren uberan jarraitzen, edo ez? Eta hori arazo nabarmen bat izan da ondarriaren tzat. Ikusten dugu gipuzkako beste zenbait herrietan apustu egin zutela industrializazioaren garapena jorratzeko eta e, asko zere garapen maila egokiago eukiduten herriak badaudela eta ondarriak etzuion olatu horreri heldu eta e, turismoaren... E, ereduari edo jarraitu zion Gaur egun ere jarraitzen dion bezala, tamales. Baina kasu hontan, e, lehen aipatu dut ere, e, digitalizazioaren garaia badatorrela eta e, uste dugu aukera batzuk pizten ari zaizkigula ondarribian eta horri aurre egin behar diogu. Heu egin behar diogu e, digitalizazioaren garaak dakar, dakarski eta dakarskigun aldaketeei eta lanean hasi bar dugu gaurdanik, berritzailea den sektore hori hondarri bian txertatzeko. Etorkizunera begirakoan garantzizkoa izango delako. Alde batetik hori, besta alde batetik lehenengo sektorea ere aipatu duzu. Noski lehenengo sektorea gainberan dator e, urte luze dira, ez hondarri bian bakarrik, Euskal Herri osoan ere, eta gu guztu dugu e, indartu beharra dagola, bai nekazariei eta bai arrantzalei balia bideak eskeni behar dizkigu, Beraien jardunak eh burutual izateko kezka ikusten dugu adibidez eh plan berrian edo aurrikusten den irigintza plan berrian ba gaur egun ezautzen e, dugun agroaldea, hau da herriko e, produktore nekasal produktoreek erabiltzen dituzten eremu horiek desagertzera bidean jartzen dela. Eta hainbat eta hainbat baserriren ere gainbera bada horrela ez. eta e, uste dugu udalak impplitu egin behar duela, buru, e, elikaduraren burjatasunari helduz, implikatu egin behar du sektore horrek e, ekoiztua izateko herrian kontsumitzeko halik eta gertuen kontsumitzeko e, neuriak ezarri behar direla kanalak e, egin behar ditugu eta horrez gain, eta hau gazpaldiko da ez, ez gaude, ezer berritzailea. Esaten, baizik, e, badaukagu produktua, faltaza iguna da, neurriak ezartzea, E, sustatzeko nola bait, eraldaketa egin alizateko... E, Balio erantxean mateko edo ez? azoka Bueno, azokanekasaren azokaren, azokaren proiektuaren maino gehiagotan aldarrikatu guzute. E, nola nahi ere, udalari dago kionez, mm. e, udalak ba, e, kontratatzen bituen langileak gauda, bere zerbitzuak eskaintzeari begira, e, langatazka anitzi ikusi ditu azken hilabeteotan, e, lanpostu publikoia begira, Kontatazio zuzena munizipalizazioaren aldekoa zarete edo azpi kontatazioa azkarre bai. eh bat ala beste ta zergatik. Bueno, e, udala erakunde publikoa da eta e, ez dugu ulertzen nola izan daitekeen e, gaur egun ekonomiaren arlotik e, administrazio publikoa e, langileen prekarizazioan gehien sakontzen duen eragilea edo, ez? Harrituta gaude. Guk noski apustua gurea postua da eh Trinkoak diren udal zerbitzu guztiak langile publikoek eskaini behar dituztela. Langile publiko e, egonkorrek, korrek. Zeren, ondarribiko udalean gertatzen dena gaur egun aldi baterakotasuna tasuna eguneko irurogoita gorakoa dela. Eta hori beste bada ulertzen ez Eta hainbat eta hainbat zerbitzu gainera azpi kontratatutako enpresek e, eskaintzen dituztela. Abotsan itzen apustua da, noski lanpostu zerrenda, bat osatzea Udaleko zerbitzu guztiak Udaletik eskaintzeko hmm. eta deialdi publikoak egin behar ditugula, gauzatu behar ditugula, kontratazioiek egonkorrak izan daitezen eta e, langilek ez desaten ibili behar hiru urtero edo zeila betero e, Udaletik jun eta beste langile batzuk e, etorriaz. Hori e, eredu horren guzti zaurka gaude. Uste dugu Udalaren egiturazko arazoetako bat hori dela. Eta gu heraldatzera gatoz, eta azpi kontratazioarena, guaz gaude, azpi kontratazioaren kontra bereziki, ulertzen dugu aldiko eh, lan batzuk egiteko tresna bat dela, edo teknikoki oso garatuak diren beste zenbait eh, lanketa egiteko tresna bat dela, baina horretarako tresna da udaleko zerbitzu trinkoak emateko e, tresna da. Euskarri buruz nabar be apaldu da, erabilera ondarribian herri Euskalduna naizaki ere, azken kale inkesten arabera bereziki gazten artean, us du teuneko hamar inguruak ez dutela euskaraz. egunerokoan e, egiten normaltasunez e, kezkatik zaude zer egiteko prest. Guztiz kezkaturi nago. otsxa e, hitetik beti esaten dugu euskara dela gure berria eta e, berezia da Hondarribian euskara ezagutza 180 e, inguruan izatea eta euskara le erabilera kalean 116koa izatea, ez? Eta uhum. azken 5 urtekoan 124tik 116era pasatu izana e, berezikik eskagarria irutzen zaigu. Bueno, Beste ikuspegi batetik ere, samarudu maia pertsonalean, ba, nera behak ditu neinean etxean, ba, ikusten dugula erronka hitzela daukagula, eguneroko borrokan ibili behar dugula, Euskararen erabilera gure gazte edo e, transmititzeko. ez. Eta zein errex jotzen den beste gaztelerara kasu ontan, eta hor egunerokoan ibili behar izatea e, lanketan. Ez? Noski, hau trasladatzen baldin badugu udaletxera, Konpromisoa behar dugu, bai maila pertsonalean eta erakunde mailan ere. Konpromisoak hartu behar ditugu e, Euskara izateko gure lan tresna, gure komunikazio tresna. Eta horretan hau txanitzetik egingo duguna pustuetako bat izango da, bueno, UEMako mankomunitatean sartzea eta horrek ekartzen dituen ardurak eta konpromisoak ondarribiko udalaren barne hartzea. Noski hortik aurrera, programa bat garatu beharko dugu, e, uste dugu bereziki landu behar dela e, kastetxoen erabilera sustatzeko eta bueno, ekimenak egiteko lanketa, baina bereziki erosoa eroso sentitu behar dute hizkuntza erabiltzen dutenean gure hizkuntza erabiltzen dutenean eta hori lortzeko modu bakarra uste dugu dela kalean ekimenak josi behar ditugu, euskaraz eroso senti daite Eta horretan, hor, egingo dugu kapustu. E, berretasun politikai dagokienez, abotsanitze kain batetan galde du, udal batzetan, udala horrekontuetan ere, berretasun teknikari bat, arlo bat sortzearen inguruan. Datu zen laburtegi begira, abotsanitze, agintea balitz, e, zein urratxe, eman goliatekin ondarribi. Bye. Udalean egon aurretik uste dut gizarte bezala hausnarketa bat egin behar dugula ez, eta berdintasunaren aldarri hau dator ba azken finean, bueno, jaso dugun kultura baten poderioz, hau da patriarkatuak eragindako privilegioak ez baian jarri behar ditugu, nahi nahi ez. Eta zuzen dugun behar ditugu, eta horretarako batzuek dituzten eskubideak irabazteko, edo batzuk eh, jaso behar dituzten eskubideak bermatzeko, beste batzuk zenbait privilegiori uko egitera behartuta, behartuta gaude. Hori izan behar da erronka bat e, gizarte bezala txertatu behar duguna. E, uste dut lan handia daukagola orain ez gaude ikuspegi horretan, oraindik ez dugu barneratu gure gizartean e, norbanakoak bai, baina ez gizarte bezala eta hori da erronketako bat. Beste alde batetik, udalaren ikuspegi batetik noski, ba, konpromisoak hartu behar dira. Bueno, ikusten dugu ezin duela hau izan e, nolaabaiteko marketing itxura egiteko apustuak baizik konpromisoak hartuak dira eta sakonki jorratu behar ditugun gaiak dira aukera berdintasuna bermatu behar dugu, dudari gabe, indarkeria matistaren tajera matistekin amaitu beharra daukago herrian, soldataren arrakalari ere muga jarri behar diogu, Eta udaletxeak martxan jartzen duen ekimen orotan genero ikuspegia txertatu behar dugu. Eta berdintasun plan bat, ez? Berdintasun, plan, bai, berdintasun plan bat e, egin behar da, badaukagu bat, garatu ez dena, orduan, guk bai ikusten dugu berdintasun plan berri bat egitearen beharra badaukagula, baina abiatu behar dugu ebaluaziotik. Ikasi behar dugu gure gabestiak nun dauden, etorkizunean lagunduko ditugun gaiak e, indartzeko edo ez, eta e, uste dugu falta nabarmena dagoela edo akats nabarmena egindela berdintasun plan bat onartu Talen aipatu dudan bezala mozorrututako marketing kanpaina bat izan zen garatu ez eta inolako evaluazio hori gabe urrengo plan bat egiten jartzea, ez ez. Ebaluazio egin behar dugu, haus nartu behar dugu zer gaitik, da, Daukagun ditugun arazoak, zer egin den ongi, zer egin den gaizki, eta horren baitan abiatu ardu beste e, berdintasun plan egokiago batean. Gipustuako beste udalerri batzuekin atzerapen abarmena du, ondia, zentzu ba. arlo netan ondarri e, alardearen afera beti hor da, horreke balazta jarri dio, frenoan hola baitere? E, ba, hau ez da nik esaten dudan gai bat, baina zalantzarik gabe esango izut, baiet, ze... Lehenengo berdintasun plana egiterako garaian egintzen, e, bueno, azterketa sakon bat e, Ede Fundazioak egintzuna, eta Ede Fundazioak egintzuen azterketa horren ondorioetako bat izantzen e, alardeazela edo alardaerean gatazkak e, e, etzuela albidetu ondarribean berdintasun politikak gauzatzea. Eta gu bat gatoz, eta alardearen gaia ere guretzat garrantzizkoa da, erritzaren ondarea da alardea, eta horregatik ulertzen dugu alardea herriaren e, eskuetan egon behar dula, alardearen kudeak eta hori e, onarrietako bat da, eta beste onarrietako bat iruditzen zaigu ezin duela gizartea zatitzeko izan, baizik gizarteak koesionatzeko tresna bat izan behar duela alarde, alardeak. Eta horretan gu orain arte jardun, jardun dugun bezala, eta ala dieraz izan dugun bezala beti zubilanak egin behar ditugu, eraikitzaileak izan behar dugu, eta e, lortu behar dugu, alardearen gatazkaren eratorria, herriako esionatzeko izatea, eta herri bizi bat izateko mm -hmm. e, balio behar duntarezena izatea. Or, lan politiko, publiko bat beharrezkoa da? Ze, e, azken batean, orain artean eginden izan deiren, egin den lana, e, elkarrezketa, mm -hmm. e, mailak eta beste, nahiko isi jeneraman dira beti? Baina gure ustez bai, e, guk ez dugu isilean izan, guk beti e, gure programetan sartu izan dugu, e, gure e, bilerak izan ditugunean eta ez dugun jolako zalantzarik izan, kauza ba, e, batzuk maila pribatuan itzegin, baina gero e, orokortasunean publikoki urtero egin dugu izan dugu valorazio bat, Eta uste dugu oso emankorra izan dela gainera orain arte egindako lana. Eta gatazka bat deeinan eta herritarren artean piztutako gatazka eta zatikta nabarmen bat izan dean, e, udalari badokki, e, arduraz jokatzea eta herri e, zatie hori berriro kohesionatzeko modu politikoan udaletik publikoki lan egita. Duri gabe. Gururatzen joateko, E, Mendelu Arkoia arrantzala uzodan hainbat auzotan pankartak ikusi estan bitugu. Mm -hmm. Kexu, eh, beno, badulara e, hainbat aldarrikapen eginez, sentzuotan, ez dakit, ba, prozesu parte hartzaileak edo zenbait ekin aldi egin izan bitu udalak ba, herritarrekin hartu emana sustatzeko, em, demokrazia edo parte hartze efektifoa sustatzeko zenolako eredua behar dela uste duzu eta ez dakit kezkatzen altzaitun. Ba, udalak herritarren arteko harreman hori Dudari gabe, gure kezkari nabarmentako bat da eh udala eta herritarren artean e, arrakala handia dagoela urruntasuna dago eta horri aurre egin behar diogun gai bada guk kolektibizazioan sinisten dugu Hau da, kolektiboi eskerrak ematen dizkilegu behin eta berriro beraien jardunagatik. Eta e, ez daukagu zalantzarik udalean kudeaketan baldin bagaude, lortzen badu, baldin badugu, eredu hori izango dela gure onarrietako bat. E, Ezin du izan udalak ez erantzutea, eskazuitea eta egiten duenean zerbait nolabait negoziazio hori norbanakoen artean izatea Googleertzen dugu Irekia behar duela. Behin eta garil aldarrikatu dugu eh, batzordeak publiko eta irekiak izan behar dutela parte hartzeari eh, bide emateko. Eta parte hartzea, parte hartzeak suposatzen du gauza bat oso importantea dena ez. erabakiak hartzeko aukerak ematea. Hondarreko mm. udalean ez da eh, parte hartze prozesu errealik egin. E, askotan erabakiak hartuta zeudenean e, egin da nola baiteko moduko bat edo, baina hori ez da parte hartzea, hori da informazioa transmititzea nola bait. Guk sinizten dugu parte hartzearen ondorioz erabakiak hartzeko eskubideak zabaltzen direla eta prestutasun osoa daukagu gure baliabideak jarriko ditugula herritarren eskuetara herritarrek erabakitzen dituzten hainbat gauza gauzatzeko. Zeren horain arte ez da horrelakorik eman, naiz eta horrela deitu izan zaion. Eta dudari gabe e, lehen aipatu dut urruntasun hori, mm. guretzatoso garrantzizkoa izango da, herritarrak e, implikatzea udalkudeaketan. Eta horretarako ezin dugu itxoin solik, hain urrunda oden erritarroiek, egun bat etibestera txipaldatu eta udalera etorriko zaizkigunik. Hau hitzek, erritarren joko du, kolektiboetara joko du eta atera beharko du sortu arte, piztu arte dinamika bat, non, herritarak konfiantzako gune bezala ikusten duten udala, mm. beraien eskaerak, beraien aldarriak e, elarazteko. Eta uste dugu hori dela modu bakarra, azken finean bere egiteko udal instituzioa. Beraiena da, ez da mm. gurea, ez da nirea erritar guztiona eh, erakunde bada, eta herritarren erakundea denean, herritarrek bertan parte hartu behar dute, eta hori sustatu behar dugu. E, Sobera luztatu gara, Igor, nahi ere, bazken segundu batzuk, zerbait tintontzien utzi baldi maduzu, asko pentsatzen dut, baina eh, bai. ondarbitarre hierarazteko. Bai, motzak dira horrelako elkarrizketak gai askori buruz hitz egiteko baina, bueno, nire kompromisoa bai adirazin nahi dut, lau esparru eukiko ditu dala, lantzeko erronka bezala eh, egiten dudan lanketa orotan, eh, eta bata da askatasuna, beste da berdintasuna, bestea da justizia eta azkenik elkartasuna. Uste dut lau oinarri horien eh, baitan lan egiten bari madugu herria hoetzeko aukera handiak ditugula. Igor Aranar Mendiz, Millesker. Araneta, Araneta barkatu. Igorre para Araneta Millesker. Osando Millesker zu.